Павич. павич – павич один з найкрасивіших птахів у світі. Спочатку ці птахи жили в лісах Індії, Індокитаю. Але вже багато тисяч років люди розводять і утримують їх як декоративних птахів у парках і садах. Голос у них пронизливий і неприємний. Павичі живляться слимаками, жабами, комахами і рослинами. Самок павича називають курочками. У них короткий хвіст і скромніше забарвлення, ніж у самців. У самця павича пишне зелене або голубе довге пір'я на хвості. Для приваблювання самок павич розправляє хвіст і вібрує ним у себе над головою. Фазани належать до родини куреподібних. Дорослі самці фазанів мають яскраве забарвлення. Фазани походять від диких птахів. Їх батьківщина – Далекий Схід. У наш час їх штучно розводять у мисливських господарствах багатьох країн. Скринька фактів. У фазана Рейнарта найдовші серед птахів хвостові пера – понад 1,7 метра. У Конго у 1936 році після того – як знайшли перо невідомого досі птаха, почалися пошуки африканського фазана. І тільки через 23 роки вдалося його знайти. Панда. Велика панда – це рідкісна тварина, так званий бамбуковий ведмідь, яка зустрічається тільки серед високих бамбукових лісів у Китаї. На землі – їх залишилося менше, ніж 1500 особин. Близько ста великих панд перебувають у зоопарках світу. Самка панди народжує одне маля, яке важить усього 100 грам. Весь час самка тримає беззахисне маля біля своїх грудей. Але вже через 10 тижнів маля починає повзати самостійно. Велика панда, довжина до 2 метрів. І маса до 150 кг Харчується переважно молодими бамбуковими пагінцями. На передніх лапах у гігантської панди є спеціальна подушечка, щоб тримати гілочки бамбука під час їжі. Велика панда вимирає, тому що зникають останні бамбукові ліси. Раніше на панд полювали заради хутра. Тепер ці тварини під охороною. Їх занесено до міжнародної червоної книги. Червона панда дуже схожа на єнота вона живе у високогірних гімалайських лісах від Непалу до Китаю. Ці нічні тварини їдять корінці, жолуді, пагінці бамбука і фрукти.